شيرا عبد وعلى رسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ini sesi yang kedua dari pembahasan kita Terkait dengan pembahasan takdir Dan kita masih di dalam pendahuluan-pendahuluan Seputar masalah takdir dari pokok perkara yang mesti diketahui di pembahasan keimanan kepada al-qada wal qadar keimanan kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa keimanan kepada takdir itu Dibangun di atas tujuh pondasi dasar. Yang biasa berjalan di penyebutan para ulama disebutkan ada empat pondasi atau empat tingkatan dalam keimanan kepada takdir. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syifaul Auliin Al pembahasan khusus yang beliau uraikan seputar masalah takdir dan dari pembagian Ibnu Al-Qayyim ini Dinukil oleh banyak ulama setelahnya tapi yang disebut oleh Ibnu Al Qayyim Rahimahullah pada empat pondasinya empat tingkatannya itu adalah hal yang benar. Hanya saja dari sisi kesempurnaan, sebagaimana yang diuraikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sebagian pembahasannya, bahwa keimanan kepada takdir itu dibangun di atas tujuh pondasi. Iya, Dan inilah tujuh dasar yang dengannya seorang membangun keimanan kepada Takbir Allah subhanahu wa ta'ala Baik Yang pertama adalah Dasar yang pertama adalah Al-iman Bi ilmihi subhanahu wa ta'ala Keimanan akan Keumuman Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Yang mencakup segala sesuatu Dasar yang pertama adalah kita mengimani bahawa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Apakah itu secara global maupun secara terperinci. Dalam pengetuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala sesuatu itu dari dahulu dan selama lamanya. Apakah itu terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri atau perbuatan dengan hamba perbuatan hamba-nya? Ilmunya mencakup segala perkara yang telah ada dan segala hal yang akan ada dan mencakup segala yang tidak akan ada yang dikata ada bagaimana keberadaannya juga diketahui oleh Allah Subhanahu SWT dia maha mengetahui yang ada, yang tidak ada yang mungkin, yang mustahil tidak ada satu Perkara pun di langit dan di bumi keluar dari ilmunya Allah mengetahui seluruh makhluk sebelum diciptakannya Mengetahui rezeki mereka, ajal mereka Ucapan, amalan, gerakan-gerakan Dan telah diketahui siapa yang penduduk sorga dan penduduk neraka Ya. Maka ini tingkat Dasar yang pertama Dari keimanan kepada takdir Bahawa seorang wajib mengimani Allah maha mengetahui Segala sesuatu Jadi apa saja yang ditakdirkan Tak mungkin keluar dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin keluar dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini Dasar yang pertama Disepakati oleh para nabi dan para rasul Ia Dan disepakati oleh para sahabat Dan umat islam Tidak ada yang menyelisihi Kecuali orang-orang Majusi Di tengah umat ini yang disebut dengan orang-orang Yang diantara dalil tentang hal ini banyak sekali pendalilan diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi was syahada dialah Allah yang tidak ada ilah tidak ada sembahan yang hak kecuali dia Alim al-ghaib wa asy-syahadah. Yang Maha mengetahui yang gaib dan yang syahada yang dipersaksikan, yang dilihat. Ya. Maka seluruh yang tidak tampak, yang gaib diketahui oleh Allah sebagaimana seluruh yang hadir, yang kelihatan itu Diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan menafsirkan ayat ini Maha mengetahui yang rahsia Dan yang tersembunyi Dan maha mengetahui apa yang ada Dan apa yang akan ada Maha mengetahui apa yang ada di dunia dan di akhirat Nah dan ini semuanya Tercakup di dalam kandungan dari ayat ini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 Ketika berkata kepada para malaikat Sungguhnya saya akan menjadikan di atas muka bumi khalifah Sungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi khalifah Para malaikat berkata apakah engkau akan menjadikan padanya Orang yang berbuat kerusakan menumpahkan darah Sedangkan kami selalu bertasbih Memujimu dan mensucikanmu Allah berfirman Sungguhnya aku maha mengetahui Apa yang kalian tidak ketahui Iya Allah mengetahui Apa yang tidak diketahui Oleh para malaikat Karena Allah subhanahu wa ta'ala tahu Iblis yang akan Diciptakan bermaksiat Sebagaimana Allah tahu, dari makhluk yang dicipta, ada para nabi, para rasul, orang-orang yang salih, ada penduduk sorga. Nah. Dan di antara, dalil juga, adalah firman Allah Subhanahu wa taala Allahu allazi Allah allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna li ta'lamu anna Allahu ala kulli shay'in qadir wa anna Allahu qad ahata bi kulli shay'in ilman Allahumma min chaftaka langid dambumi tujuh langit dan bumi semisal dengan itu Perkara itu turun Antara keduanya Supaya kalian mengetahui Bahawa Allah maha mampu atas segala sesuatu Dan ilmu Allah meliputi Segala sesuatu Ia Maka di sini Penegasan akan Luasnya Cakupan dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Iya Dan diantara dalil juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wallahu BIKULLI kulli syai'in alim Ya Allah maha mengetahui Segala sesuatu Baik jadi ayat-ayat di dalam hal ini sangat banyak sekali dan di dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diruwetkan oleh Al Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya an awaladil musyrikin tentang anak-anak kaum musyrikin maka beliau bersabda Allahu a'alamu bimakanu amilin Allah lah yang mengetahui Apa yang mereka akan kerjakan Iya Dan diantara Dalil juga Adalah Hadith Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Ma minkum min nafsin illa wa manziluhu min al-jannati wan nar" Tidak seorang pun diantara kalian dari jiwa yang bernafas kecuali telah diketahui kedudukannya, dia di surga atau di neraka. Ya. Dan ini mana sangat banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus ditegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi. Semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang mustahil terjadi. Yang tidak akan terjadi. Andai kata terjadi bagaimana terjadinya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala. Maha mengetahuinya. Ia. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Di beberapa tempat. Di antaranya di surah. ala'nam ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan penduduk neraka di dalam neraka walau tara itu wakifu 'alan nari faqalu ya laitana nuruddu wa la nukadzdzibu bi ayati rabbina wa mu'minin andai kata engkau melihat mereka berdiri di neraka Maka penduduk neraka berkata, "Wahai andai kata kami dikembalikan. Kalau kami dikembalikan, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Dan kami akan menjadi orang yang beriman." Ya, ini sekarang penduduk neraka berharap kembali ke mana? Ke dunia. Ini mungkin terjadi atau tidak? Hah? Mustahil terjadi. Jelasnya. Tapi bersamaan dengan itu luasnya ilmu Allah, Allah kabarkan. Kalau permintaan mereka dikabulkan, mereka dikembalikan. Apa yang akan terjadi, apa yang akan mereka lakukan, Allah terangkan. Di kelanjutan ayat, balbda lahum ma'kanu yufuna min qabl, walau ruddu laaadu liman huwa an yang keluar dari mereka itu hanya apa yang mereka sembunyikan sebelumnya dari kedustaan Allah berfirman dan dikatakan mereka dikembalikan lagi mereka akan mengulangi apa yang mereka dilarang darinya Jadi kabarkan bahwa apa yang mereka kerjakan itu apa yang mereka minta hendak diberi mereka balik lagi ke dunia maka mereka akan mengulangi perbuatannya perhatikan betapa luasnya dari ilmu Allah ada segala yang hal yang mustahil anda kata itu terjadi bagaimana terjadinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya ya sebagaimana dengan ayat ini tempat yang kedua di surah Al-Anfal iya setelah disebutkan inna syarat dawab bi'indallahi sumul bukmul ladina la yaqilun. sungguhnya sejelek-jelek si makhluk melata di atas muka bumi adalah yang tuli buta tidak bisa berfikir kemudian di Ayat setelahnya Andai kata Allah Mengetahui pada mereka ada kebaikan Maka mereka akan dibuat Bisa mendengarkan Jadi orang-orang kafir ini yang sudah disebut Suma buta tuli Tidak bisa berfikir Ya itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bisa Mendengar dari ayat-ayat Ditakdirkan oleh Allah seperti itu Nah Karena tidak diketahui ada kebaikan pada mereka Dan kata ada kebaikan pada mereka Mereka akan dibuat mendengar ayat-ayat jadi itu sudah ditakdirkan. Mereka tidak akan mendengarkan ayat-ayat. Tapi anda kata terjadi mereka mendengarkan. Apa yang akan mereka kerjakan Allah kabarkan. Walau asma ahum, latawallau wahum mu'ridun Anda kata mereka diperdengarkan. Mereka akan mundur ke belakang dalam keadaan berpaling. Ya. Jadi sesuatu yang tidak akan terjadi. Dikabarkan oleh Allah Yang dikata terjadi bagaimana terjadinya Orang-orang kafir ini yang sudah Dipastikan penduduk neraka Tuli, buta Tidak bisa mendengar ya. Kerana tidak ada kebaikan Allah tetapkan mereka tidak mendengar Tapi yang dikata terjadi mereka mendengarkan Apa tanggapan mereka? Setelah mendengarkan mereka pasti akan berpaling Itu Allah kabarkan Tempat yang ketiga semisal dengan ini juga. Di surah At-Taubah tentang kaum munafikin yang ditakdirkan tidak ikut berperang. Walakin karihalallahu bi'athahum, fa Tapi Allah benci mereka itu ikut berperang, maka dibuatlah mereka habis semangat. Tidak mau keluar. Jadi Allah telah Takdirkan, kaum munafikin di ayat itu, mereka tidak keluar berperang. Sudah ketentuan Allah. Tapi Allah kabarkan. Anda kata mereka ikut, apa yang mereka akan lakukan? Disebutkan dalam ayat: Lauqara jufikum, mazadukum illa khabala. Anda kata mereka itu keluar bersama kalian, mereka tidak akan menambah kalian kecuali apa? Kecuali khabalah, iya. Hanya memberatkan kalian, hanya menambah kejirekan pada kalian. Maka inilah diantara ayat-ayat yang menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Taala. <tuh> Baik, dari ini dasar yang pertama dari keimanan kepada apa? kepada takdir. Dasar yang kedua dari keimanan kepada takdir adalah seorang hamba mengimani bahawa segala yang ditakdirkan itu sudah ditulis oleh Allah di lauhul mahfouk, sudah tercatat di allah al jadi ini dari pokok keimanan di pembahasan seputar takdir, dan ini dari hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan para asalaf as rahimahumullah bahwa. Segala yang ditakdirkan itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ta'lam ta annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard? Inna zalika fi kitab. Inna zalika 'ala Allahi yasir." Tidakkah engkau mengetahui? Bahawa Allah maha mengetahui Apa yang di langit dan di bumi Ini potongan ayat Yang pertama ini Ini dalil untuk Luasnya ilmu Allah Dalil untuk dasar yang pertama Di akhir ayat dikatakan Inna dalika fi kitab Seluruh Hal tersebut Berada dalam sebuah kitab Inna dalika ala Allah yasir Sungguhnya hal tersebut Bagi Allah sangatlah mudah nah. Jadi ayat ini tegas sekali Tidakkah engkau tahu bahwa Allah maha mengetahui Apa yang di langit dan di bumi Seluruh hal tersebut Berada dalam sebuah kitab dan hal itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah mudah Dan diantara dalil juga Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa indahu mafatihul ghaib La ya'lamuha illahu Wa ya'lamu ma fil barri wal bahar Wa ma taskutu min warakatin illa ya'lamuha Wa la habbatin fi zulumatil ardi Wa la ratabin wa la yabisin Illa fi kitabin mubin di sisi Allah, kunci-kunci gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Allah maha mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Apa yang jatuh dari dedaunan. Tidaklah dedaunan itu. Jatuh kecuali Allah mengetahuinya Tidak ada satu biji Di kegelapan malam Tidak ada yang basah Tidak ada pula yang kering Kecuali semuanya tercatat Di kitab yang mubin Ini ayat juga terkandung Dua dasar pokok di dalamnya Penegasan bahawa ilmu Allah Meliputi segala sesuatu Luasnya ilmu Allah dan yang kedua penegasan bahawa segala yang ditakdirkan itu telah tercatat di mana? Di kitab yang mubin. Kitab yang sangat terang. Iya. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yasin, "Wa kullasyai'in ahsaynaku fi imamin mubin." Segala sesuatu itu kami telah hitung dengan detail dalam sebuah imam yang mubin. Ha, sebuah imam yang mubin itulah kitab yang terang, itulah Allahul mahfud. Dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu yusibuna illa ma kataballahu lana Katakanlah bahwa tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan terhadap kami Jadi apa yang Allah telah takdirkan sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz itulah yang akan menimpa Iya Dan di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala Surat Taah, ketika disebutkan Firaun bertanya, "Qalafama balu al Qurunil ula? Qal ilmuha inda Rabbi fi kitab, la yizillu Rabbi, walla yansa." Firaun berkata, kalau begitu, bagaimana keadaan generasi-generasi yang sudah berlalu? Maka Nabi Musa menjawab, ilmunya di sisir Robku dalam sebuah kitab. Robku tidak akan tersesat dan tidak akan lupa. Iya. dan di dalam ayat yang lain di surah Al-Anbiya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: lakad ketabna fi al-zaburi min ba'di al-dhikri anna al-arda yarithuha ير ibadiyas salihun sungguh kami telah tulis dalam al-zabur Iya, al-zabur ini maksudnya al-kitab al-mazbur Suatu yang ditulis, apakah torot dan selainnya. mimbar ad-dikri, ya. Setelah ad-dikir, ad-dikir maksudnya setelah penulisan penakdiran, itulah yang di Allahul alamahu. Nah, dan di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, walaula, baik, walaula kitabum min Allahi sabqal masakum. Andai kata bukan kerana ketentuan takdir Allah yang telah mendahului Maka Allah akan membuat kalian merasakan siksaan yang besar Disebabkan kerana apa yang kalian ambil Nah Maka ini diantara ayat-ayat yang menjelaskan tentang keimanan kepada takdir ini. Ia tentang keimanan bahawa segala yang ditakdirkan telah tercatat di Allahul Maqfud. Dan di antara hadit yang menjelaskan tentang hal ini adalah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, di antara yang paling masyhurnya adalah hadis Abdullah bin Amr bin As. Riwayat Muslim Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna katab al al -al Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla ayakhluq al samawati wal-ard bi 50000 sanah. Wa kana arshuhu ala ma Sungguh Allah Telah mencatat takdir, telah mencatat takdiran langit dan bumi, atau takdir-takdir uh, makhluk, telah mencatat takdir-takdir makhluk, 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, ya. Dan dikatakan wakana arshuhu adalah darah darah arsh Allah di atas air. Dan di antara dalil juga adalah hadit Imran ibn Husain radhiyallahu anhu riwayat Al Bukhari. Dalam hadit dikatakan wakana Allah, wla m yakin shayun qabluhu. Dan Allah telah ada dan tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Wa kana 'arsyuhu 'alal Dan adalah arsy Allah di atas air. Iya. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kataba fi al kull shay'. Dan di dalam dzikri telah ditulis segala sesuatu. Ini hadit menafsirkannya ayat di surah al anbiya itu tadi. Walakadakatabena fi zaburi mimba adikri. Jadi ditulis dalam adikri ad segala sesuatu telah ditulis. Ia dan juga diantara dalil tentang hal tersebut adalah hadit, Ubadah Ibn Sumit radhiyallahu anhu Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna awwala ma khalaqallahu al -qalam. dalam riwayat yang lain awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu utub sungguh yang awal yang Allah cipta adalah pena Kemudian Allah berfirman kepada pena, "Tulislah." Qala, "Wa ma attub?" Maka pena bertanya, "Apa yang saya tulis?" Maka Allah berfirman, "Oktub bima huwa kail." "Ila qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka pena pun fajara bima huwa ila yaumil qiyamah. Dia pun berjalan menulis. Segala yang terjadi hingga hari kiamat. Ia. Jadi segala yang ditakdirkan sudah tercatat, sudah tertulis. Dan di dalam hadith Ibn Abbas yang sudah kita sebutkan dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad dan selainnya. Rasulullah s.a.w. bersabda Rufiatil aklam Wajafatil suhuf Telah diangkat Pena-pena yang menulis Dan lembaran-lembaran Yang menulis itu telah kering Iya Dan di dalam hadith Suraka bin Malik Riwayat Muslim Rasulullah berkata Balfima Jafat jaffat bihil aklamu Wajarat bihil maqadir Bahkan penciptaan kalian itu Padahal yang Pena sudah kering Di dalam menulisnya Dan takdir sudah berjalan padanya Iya Jadi ini dari sebagian dalil Yang menunjukkan bahwa Segala yang ditakdirkan itu telah tercatat di Allahul Mahmoud ya. dan ini dasar keimanan yang kedua dari keimanan kepada apa? kepada takdir Nah, dan di dalam pembahasan ini ya, disebutkan juga Bahwa penakdiran itu, atau ini kita undur ke pembahasan yang lain, pembahasan yang akan datang. Baik, ada pembahasan lain terkait dengan masalah penulisan ini, Allahul al Ma'fooz. Iya. Jadi Disebutkan bahawa penakliran di dalam hadith Abdullah bin Amr bin As Itu lebih dahulu dari penciptaan langit dan bumi Jadi penakliran lebih dahulu Sebelum ada penciptaan Tapi kalau dalam hadith Ubadah bin Samit samid Dahirnya bahawa penuh dahulu yang dicipta Pena inilah yang menulis apa? Menulis takdir. Nah. Kerana itu silam pendapat. Apakah yang dahulu itu adalah pena yang menulis penakdiran dahulu atau ars dahulu. Sebab di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As dikatakan وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ dan ars Allah di atas air Yang mana yang dahulu Penulisan takdir Pena yang menulis Atau ars dahulu ya, Ini zahirnya pada Hadid Hadid Abdullah bin Amr bin As Menunjukkan Ars lebih dahulu ya, Sebab penakdiran sudah ada apa Penakdiran berjalan Dan sebelumnya ars sudah ada tapi kalau dalam hadith Ubada bin as samit Disebutkan bahawa Pena yang dahulu dicipta kemudian Inilah yang menulis takdir Nah Baik Jadi ini dari Pembahasan-pembahasan Yang Dibahas oleh para ulama tentang yang mana yang lebih dahulu diantara keduanya. Dan yang benarnya bahawa, ya, yang paling dahulu adalah arj, itu lebih dahulu. Dan ini dinisbatkan pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah kepada Jumhur Ahli Sunnah. ya. Dan sebagian ulama, pendapat yang kedua mengatakan yang pertama adalah pena. Tapi sekali lagi, zahir dari dalil-dalil menunjukkan bahawa ars lebih dahulu. Di antara dalilnya adalah hadith Abdullah bin Amr bin Asidah tadi. Wa arshuhu alalma. Dan ars Allah sudah berada di atas air. Jadi sisi pendalilannya ars sudah ada, sudah dicipta. Iya. sebelum penetdiran itu. Dan diantara dalil juga adalah hadis Imran bin Husain riwayat Al-Bukhari yang sudah kita bacakan. Iya. Dikatakan kana Allah wa lam yakun shay'un ghairuhu wa kana arsyuhu ma Allah itu sudah ada dan tidak ada suatu apapun selainnya. Dan arsy di atas air. Wa kataba fi al-dhikri kull shay wa khalaqa Kemudian Allah menulis dalam al-dzikr segala sesuatu dan menciptakan langit dan bumi. Jadi menunjukkan bahawa arsy lebih dahulu daripada apa? Pena. Daripada al-qalam. Nah. Baik. dan Ini insyaallah taala pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam rahimahullah dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam dunianya wan nasu mukhtalifuna fil qalami alladhi kutiba al qada'u bihi min ad dayani hal kana qabla al arsy aw huwa ba'dahu qaulani 'inda abil ala al hamadzani anna al arsy qabla والحق أن الأرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. ابن القيم: manusia itu silam pendapat pada pena yang takdir ditulis dengannya. Penakdiran dari sisi Allah ditulis dengan pena itu. Apakah pena ini sebelum arsh atau pena setelah arsh? Dua pendapat. Di sisi Abu'l-Ala al-Hamadhani. Insyaallah salah seorang ulama ya. Dan memang itu dua pendapat. Di kalangan ahli sunnah. Dan kata Ibn Al-Qayyim yang hak yang benarnya bahawa ars lebih dahulu. Karena ketika penulisan ars itu sudah berdiri, sudah ada. ya, Sudah tegak. Nah. Maka ini di antara dalil yang menunjukkan bahawa ars lebih dahulu daripada pena. Kemudian yang penting juga saya terangkan di sini dari Allahul Mahfuz. T. Ya. Lauhul Mahfuz ini dari kata lauh, lauh itu adalah sesuatu yang dipakai menulis. Dan lauh itu di dalam penggunaan bahasa kadang dia dari kertas, kadang dari kayu, kadang dari batu, macam-macam. Yang jelas dia sesuatu yang dipakai apa? Menulis. Nah, dan dalam mensifatkannya, lauk ini terbuat dari apa? Itu ada sebagian riwayat-riwayat. Ya. Hanya saja riwayat-riwayatnya itu perlu diperiksakan keabsahannya. nah, sebagaimana pena juga ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa dia adalah cahaya yang sangat terang seperti cahaya yang sangat terang dan ini semuanya riwayat-riwayat perlu pendalilan ya untuk menetapkannya yang jelas, al-lawuh dipahami dari sisi bahasa al-qalam juga dipahami dari sisi apa? bahasa iya, pena jadi al-lawuhul mahfud mahfud itu tempat arti yang terjaga. Kepenulisan dijaga di situ. Jadi segala yang ditakdirkan sudah tercatat di Allahul Mahfud. Tidak ada yang luput. Iya. Dari hal tersebut. Ini subhanallah dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kebesarannya. Iya. Iya. Baik. Kemudian yang ke tiga yang perlu saya terangkan di sini dari pembahasan terkait dengan penulisan di dalam hadits ibadah ibnu Saadid disebutkan Inna awal ma khalaqallahu al Qalam sungguhnya awal yang Allah cipta adalah pena disebut al Qalam dengan lafadz mufrad tunggal Satu pena Tapi dalam hadith Ibn Abbas Rufiatil Aqlam Pena-pena telah diangkat Di dalam hadith Suraka bin Malik Balfima jaffat Bihil Aqlam Bahkan padahal yang pena-pena sudah kering Iya Jadi di hadith Ubada bin Samid disebut pena satu saja Dan di dalam hadith Ibn Abbas dan hadith suraka disebut Pena-pena, banyak Kalau begitu pena yang menulis berapa? Satu atau banyak? Iya Ini adanya riwayat Menafsirkan sebagiannya Terhadap sebagian yang lain Pena itu cuma satu Pena yang menulis Hanya saja Yang tertulis itu banyak dan di dalam bahasa Arab Kalau dibahasakan yang tertulis Maka itu Di keadaan dibawakan dalam bentuk jama Jelas ya Jadi dia dijama di hadith Ibn Abbas dan nah, hadith surah Kabib Malik Itu dijama penanya Dari sisi yang tertulis itu banyak Tapi penanya yang menulis itu sendiri Cuma satu Sebagaimana di dalam hadith Ubada Ibn Samir Nah Jadi ini terkait dengan iskal. Seputar riwayat ini. Itu yang diterangkan. Oleh para ulama kita. Dan itu yang. Kita terima dari guru-guru kita. Iya. Dan saya pernah tanyakan masalah ini khusus kepada. Guru kami Syekh Soleh Fauzan Dan beliau. Menegaskan seperti itu. Bahawa pena yang menulis cuma satu. Hanya di riwayat yang di jamaah itu. Dilihat pada jenis yang ditulis itu banyak. Baik. Kemudian di dalam hadis ibnu Abbas, rufiyatil aklam wajib fatissuhub. pena sudah diangkat. Jadi pena ini ketika menulis, berarti ada tulisan. Karena itu di dalam kisah isra mi'raj itu ada penyebutan sariful aklam, suara tulisan pena. Ia, jadi namanya menulis. Itu ada keterkaitannya dengan Yang tertulis Sebagaimana yang dimaklumi Iya Sebagaimana di dalam hadith Ibn Abbas Dikatakan wajab fatih suhuf Lembaran-lembaran Yang Setelah penulisan itu sudah kering Jadi Ini menunjukkan bahwa Tinta Atau apa yang menulis dengannya ditulis dengannya pena itu ketika tertulis menjadi kering sudah artinya tidak berubah lagi tidak berganti lagi ya dan ini semuanya dari hal yang wajib kita imani ya wajib kita imani adapun hakikatnya kaviatnya bagaimana itu dari ilmu yang hanya boleh diucapkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada dalil yang menjelaskannya, maka dasarnya kita diam akan hal tersebut. Kita hanya mengimani apa yang dikabarkan. Iya. Baik. Kemudian diantara pembahasan juga di bab ini, bahwa kita sudah menyinggung Allah lauh dan al-Qalam. Allahul al Mahfuz dan al-Qalam. Ini dua makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Yang tidak akan sirna. Dua makhluk yang akan selalu kekal, tidak apa? Tidak akan sirna. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk dikekalkan. Iya. Dan ini ada delapan makhluk yang seperti ini. Delapan makhluk yang Allah ciptakan untuk kekal. Delapan makhluk dicipta untuk kekal ini disebutkan oleh As-Suyuti dalam dua bait syair. Kata beliau thamaniyatun hukmul baqa'i ya ummuhah minal khalki wal baquna fi hayyizil adam. Hiyal arshu wal kursiyu narun wa jannatun wa ajabun. Warawah kadal lohu wal qalam. Jadi kadal wal qalam. Kata beliau ada delapan perkara. Hukum kekekalan meliputi delapan perkara ini. Ya bahasanya bagus saya syut di sini. Ya. Hukum kekekalan meliputinya. Sebab makhluk ini dia tidak kekal dengan sendirinya. Dia kekal karena Allah yang menentukannya, menakdirkannya, apa? Menjadi kekal. adami. Selain daripada itu. Masuk ke dalam. Makhluk yang tidak ada. Atau nanti akan sirna. Jadi delapan saya yang kekal. Apa delapan makhluk ini? Yang pertama hiya al-arsyu. Yang pertama arsh. Karena Allah beristiwa di atas arshnya. Iya. Allah telah menjelaskan dari sifatnya sifat al-istiwa ar-rahman alal arsy Kemudian yang kedua al-kursi Kursi ini diterangkan di dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Hakim dan selainnya al-kursi maudiul qadamaini Ya kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu Nah yang ketiga dan yang kompat adalah sorga dan neraka. Ya. Jadi katakan u apa? Hial arshu wal kursiu, naron wajanatun. Sorga dan neraka. Ya. Sorga dan neraka ini memang dicipta untuk kekal. Karena itu terhadap penduduk sorga dikatakan khalidinatiha <tuh> kekal di dalamnya. Penduduk neraka juga begitu. Kekal di dalamnya. Karena ini dua makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk dikekalkan. Dan yang kelima. Wa ajabun. Wa ajabun yaitu ajabuddanab. Tulang ekor. Ya. Manusia. Sebagaimana dalam hadith. Rewid Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda. Laisa minal insani syai'un. Illa yabla. Ilah abzman waḥidan, wahyu ajabudznan. Waminhu yurakkul khulku, yūm alqiyamah. Tiada suatu pun dari manusia kecuali akan sirnah, akan musnah, kecuali satu tulang, yaitu ajabudznan, tulang ekor, dan darinya lah manusia akan dibentuk lagi pada hari kiamat. Iya. Baik. Kemudian yang ke-6 adalah ruh. Ya, kerana ruh itu sebagaimana dalam riwayat-riwayat dia -riwayat, ya, dia tidak sirna begitu seorang meninggal ruhnya keluar, berpindah ke alam lain. Ya. Jadi ruh ini banyak ada beberapa alam yang dilewati di perut ibu, di alam dunia di alam barzah dan di akhirat dan roh dicipta untuk kekal nah apalagi setelah kematian disembli antara sorga dan neraka didatangkan kematian dalam bentuk kambing lalu disembli maka dikatakan kepada penduduk sorga kekekalan tidak ada lagi kematian pada neraka juga kekekalan tidak ada lagi kematian maka ruh akan selalu apa? bersamanya kemudian yang ke tujuh dan ke delapan dari makhluk yang kekal adalah al-lawh wal-qalam al-lawhul mahfub itu tempat dicatatnya takdir sebagaimana yang telah diterangkan dan itu dicipta untuk dikekalkan Sebagaimana al-qalam juga. Seperti itu. Iya. Ini semuanya dari hal-hal yang benar ya. Menunjukkan. bahwa delapan makhluk ini. Diciptakan oleh Allah Subhanahu SWT untuk kekal. Iya. Ini delapan hal ini yang disebut oleh suyuti. Disebut juga oleh Ibn Nabi Izz dalam syarah. Aqidah tahawiyah Nah itu yang eh ditetapkan oleh para ulama kita dari dahulu hingga belakangan. Dalam dua bait syair ini saya pernah bacakan kepada guru kami Syekh Solal Fauzan, hadidullah dan beliau menyetujui seluruh kandungan yang ada di dalamnya. Baik. Jadi ini Pembahasan tentang Beberapa pembahasan pelengkap Terkait dengan dasar keimanan yang kedua Jadi sekali lagi dasar keimanan yang kedua Dalam masalah takdir Apa tadi? Kita wajib mengimani bahawa Segala yang ditakdirkan Telah tercatat di mana? Di Allahul Mahfub Baik Kemudian pembahasan yang ke ketiga atau dasar keimanan yang ketiga Nah Baik Dasar yang ketiga adalah Kita mengimani bahawa Segala yang ditakdirkan itu Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya Kita imani akan masyia Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang Allah kehendaki Itulah yang terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki Tidak akan terjadi Tidak ada Suatu gerakan apapun Di atas muka bumi ini Dan tidak ada Bentuk diam apapun Tidak ada petunjuk Tidak ada yang disesatkan Kecuali semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Semuanya di bawah masyik Allah Bawa kehendaknya. Ia ya. banyak dalil yang menunjukkan akan dasar pokok ini. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala: "وَرَبُكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ" dan Rabbmu mencipta apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali sekali kamu berucap tentang sesuatu saya akan mengerjakannya besok. Kecuali kalau Allah menghendakinya. Semuanya dibawa kehendak Allah. Ia dibawa Mashiyahnya. Dan diantara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-An'am: "Walau annana nana nazzalna ilaihimul malaikat, wakalmahumul mauta, wahsharnaa alihi muklla shayin qubula." Makanu yu'minu illa ayyasha Allah. Makanu yu'minu illa ayyasha Allah. Andai kata kami menurunkan kepada mereka para malaikat dan mereka dibicara langsung orang-orang yang sudah mati dan kami kumpulkan segala sesuatu. Maksudnya andai kata tanda-tanda ayat-ayat ini datang kepada orang-orang kafir. Iya yang sudah dibutakan hatinya malaikat berbicara langsung untuk beriman orang yang sudah mati bercerita bahwa benar itu orang-orang yang beriman segala sesuatu dikumpulkan mereka tidak akan beriman kecuali kalau Allah menghendakinya jadi segala sesuatu diwatas kehendak Allah dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala Man yashaa illallahu yudlilhu wa ala siratin mustaqim Siapa yang Allah kehendaki Allah akan menyesatkannya Dan siapa yang Allah kehendaki Allah akan jadikan dia di atas jalan yang lurus Ya Dan di antara dalil juga adalah firman Allah. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Masih ada ayat-ayat lain ya, Terkait dengan hal ini. Dan dari hadit-hadit Rasulullah SAW. Banyak hadit yang menunjukkan tentang hal itu. Di antaranya hadit riwayat muslim. Rasulullah SAW bersabda. Inna kulubah bani adam. Keluha bina isbaini min asabir Rahman. Kual bin wahidin yusurri yasha. Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu antara dua jari dari jari jemari Allah dari jari jemari Allah Al Rahman. Seperti satu hati Allah membolak baliknya sesuai dengan kehendaknya. Sebutkan sesuai dengan kehendaknya. Ia. Dan di dalam hadis Abu Musa Al Ashari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila didatangi oleh seseorang yang meminta atau orang yang ada keperluan maka beliau berkata ishfa'u tujaru, wa yakdillahu ala lisani nabihi masha'ah. Berilah syafaat kalian akan diberi pahala. Dan Allah memutuskan Melalui lisan Nabi-Nya Apa yang dia kehendak Iya Jadi segala sesuatu ini Itu semuanya Dibangun di atas kehendak Allah Tidak ada yang keluar darinya Tidak ada yang keluar darinya Iya Apa saja Walau Allahu maqtatalu Walakinna Allah yaf'alu ma yasha' Antekata Allah berkehendak mereka tidak saling berperang, tapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Walau syaa Allahul Jami'ahum alal Huda. Antekata Allah berkehendak Allah akan mengumpulkan mereka di atas petunjuk. Iya. Walau syaa Rabbu kalaa mana manfiil ardi kulluhum jamia'. Antekata Rabbu berkehendak maka seluruh yang ada di atas muka bumi akan beriman. Maka semuanya dibangun di atas kehendak. Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan ini terkait dengan apa? Terkait dengan Dasar yang ketiga Bahawa Segala Yang terjadi ini Itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Terjadi dengan apa? Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Baik. Sisa di sini ada satu pembahasan yang perlu diterangkan dan ini dari hal-hal yang sangat penting di pembahasan takdir. Ya, saya akan isyaratkan nanti di selah-selah pembahasan Syekhul Islam Ibnul Temia menguraikan sumber-sumber penyimpangan di dalam masalah takdir. Salah satu sumber penyimpangan di dalam masalah takdir adalah seorang tidak membedakan antara dua jenis irada. Jadi Allah itu maha berkehendak. Punya masyia, punya irada. Dan yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan itu semuanya dengan iradatillah. Dengan kehendak Allah. Dan irada Allah subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah itu terbagi dua. Ada irada, kaunia, qadaria, dah ada irada, syariah, diniyah. Ada dua jenis irada. Iya dua jenis kehendak. Dan ini dari pembagian yang penting ya untuk dipahami. Jadi irada. Allah subhanahu wa ta'ala terbagi berapa tadi? terbagi dua ada irada kaunia qadariya dan yang kedua ada irada apa? diniyah. Ya, kalau di apa namanya di bahasa ringkasnya ada irada kaunia ada irada irada apa? syariya iya ada irada kaunia dan ada irada syariya Nah, roda keunia ini itu roda yang semena dengan kata kehendak, semena dengan masyia. Nah, itulah yang terkait dengan penakdiran. Jadi roda keunia ini cakupannya pada ketentuan yang Allah tentukan. Kadang itu ketatan, kadang kemaksiatan. Mencakup orang kafir, Muslim, irada kauniyah Pada hal yang dicintai oleh Allah, dan kadang tidak dicintai oleh Allah. Kadang dimaksudkan pada hal itu sendiri, dan kadang hal itu ditakdirkan untuk perkara yang lain. Ini irada kauniyah namanya. Dan irada yang kedua adalah irada apa? Iradah syariah itu Itu bermakna mahabbah Allah cinta, mencintainya Hal yang diridhai oleh Allah Dan ini terkait dengan hal yang disyariatkan Hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Iya Sesuatu yang terkait dengan orang-orang yang beriman saja Orang-orang yang Berislam dan dimaksudkan pada adatnya Memang Allah menghendaki hal itu Secara langsung Ini disebut irada apa? Irada syariah Iya Jadi ada irada kauniyah Ada irada apa? Irada syariah Nah Apa perbedaan antara dua jenis irada? Iya ini penting ya dipahami dengan baik, sebab ini diantara inti yang membuat seorang itu istiqamah di dalam pembahasan seputar takdir. Ya perbedaan antara irada kauniyah dan irada syariah ya, itu dari beberapa sisi. Ya, sisi yang pertama. Kalau irada kauniyah Hal yang terjadi Allah kehendaki dengan irada kauniyah Itu kadang Allah mencintainya Meridainya Dan kadang tidak dicintai oleh Allah Dan tidak diridai Itu kalau irada apa? Kauniyah Tapi kalau irada syar'iyah Itu pasti dicintai dan diridai Oleh Allah Jelas ya? Allah menghendaki Keimanan Abu Bakr Irodha Kauniyah Terjadi Abu Bakar beriman Apakah Allah cinta keimanan Jawabannya apa Allah mencintai Meridai Allah menghendaki kafirnya Fir'aun Ini terjadi atau tidak Terjadi berarti Irodha apa kauniyah. Apakah Allah cinta kekafiran? Jawabannya tidak. Sebab itu irada kauniyah. Jelas ya? Kalau irada syariah itu pasti Allah cintai. Seperti keimanan Abu Bakar, dia irada kauniyah dari sisi Allah menakdirkannya dan irada syariah juga dari sisi Allah apa? Mencintainya. Ini perbedaan yang pertama ya, karena saya sudah terangkan tadi bahawa irada kauniyah itu itu semena dengan masyiah, kehendak. Dan irada syariah itu semena dengan apa? Mahabbah, kecintaan. Perbedaan yang kedua, irada kauniyah ya. Kadang dimaksudkan untuk selainnya. Irada kauniyah kadang dimaksudkan untuk apa? Selainnya. Sekarang Allah Menakdirkan Menghendaki diciptakannya iblis Menghendaki diciptakannya dosa dan maksiat Untuk apa hal itu? Ada hikmah di sisi Allah Ada maksud di belakangnya Jelas ya? Iya Jadi maksud Diinginkannya ada hal yang lain di belakangnya Mungkin dari diciptakannya iblis Adanya kejelekan dosa dan maksiat ada pembahasan taubat, pembahasan istighfar, ada pembahasan mujahadah. Jadi, dia tidak dimaksudkan pada datanya. Dimaksudkan untuk apa? Untuk selainnya. Jadi, ini irada apa? Iroda kauniyah. Kadang diinginkan pada datanya, irada kauniyah, dan kadang diinginkan untuk selainnya. Adapun irada syariah, itu pasti diinginkan pada datanya. Kalau irada syariah. Kerana Allah mencintai ketaatan. Mensyariatkan ketaatan. Meridai ketaatan itu pada zatnya. Ia. Ini kalau irada apa? Irada syariah. Baik. Kemudian yang ketiga. Perbedaan yang ketiga. Kalau irada kauniyah. Itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Ia. Ia. Kerana Allah kalau menghendaki sesuatu pasti terjadi, Tidak ada yang bisa menolaknya. Iya. Innama amruna li shay'in idza aradnahu an naqulalahu kun fayakun. Sungguhnya perintah kami pada sesuatu kalau kami menghendakinya, kami berkata terjadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Jelas ya? Maka ini irada apa? Hah? Irada kauniyah. Sesuatu itu pasti terjadi. Ada Adapun irada syariah Irada syariah Tidak mesti dia terjadi Kadang terjadi, kadang tidak terjadi Iya Allah mencintai Keimanan, menghendaki Keimanan, irada apa ini keimanan tadi? Hah? Kau niat atau syariah? Syariah, baik saya tanya Semua manusia beriman? Jawabannya tidak Jelas ya? Kerana ini irada kauniyah Kadang terjadi, kadang tidak terjadi Iya Baik Kemudian perbedaan dari sisi yang keempat Irada kauniyah itu Itu keterkaitannya dengan rububi Allah Dan penciptaannya Irada kauniyah Keterkaitannya dengan rububi Allah dan apa? Penciptaannya Adapun irada syariah itu terkait dengan uluhiyya Allah dan apa syariatnya. Itu perbedaan dari jenis yang keempat. Jadi kalau irada kaunia itu terkait dengan rububiyahnya, penciptaannya. Allah menetapkan, menakdirkan, memutuskan, menetapkan ini hidup, ini mati, dapat rezeki ini tidak dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan rububiyah dan penciptaan. Adapun irada syariah terkait dengan uluhianya Terkait dengan syariatnya Ini jelas ya. Perbedaan Dari sisi yang keberapa Perbedaan dari sisi yang kelima ya. Iradah kauniyah Itu lebih umum ya. Lebih umum dilihat pada keterkaitannya lebih umum dilihat dari dari keterkaitannya iya dia lebih umum dilihat dari keterkaitannya pada hal yang dicintai oleh Allah atau diridhai oleh Allah nah tapi dia lebih khusus di roda paunia lebih khusus yeah. dari sisi dia terkait dengan apa namanya keimanan orang kafir uh, dari sisi terkait dengan masalah lebih khusus dari sisi dia tidak terkait dengan keimanan orang kafir atau ketaatan seorang yang apa? yang fasik. Iya. Ini kalau irada kauniyah, kalau irada syariah kebalikannya. Irada syariah dia lebih umum. Dari sisi dia terkait dengan segala yang diperintah. Iya, terjadi maupun tidak terjadi tapi dia lebih khusus ya lebih khusus daripada irada kauniyah di mana irada kauniyah itu dia mencakup yang diperintah maupun tidak diperintah ini khusus untuk diperintah saja baik ini perbedaan dari sisi apa? keumuman dan kekhususannya ya jadi perbedaan yang kelima ini saya ulangi kalau irada kauninya dia lebih umum dari sisi keterkaitannya dia mencakup hal yang dicintai oleh Allah diridha oleh Allah ya, ataupun tidaknya, dia lebih umum dan irada syariah lebih khusus dari sisi itu ia. tapi sebaliknya kalau irada Syariah dia meliputi dari sisi dia mencakup segala yang diperintah segala yang diperintah terjadi maupun tidak terjadinya beda dengan irada kauniyah itu tidak terkait dengan keimanannya orang kafir ketaatan orang fasik sebab orang kafir diminta beriman dia tidak akan beriman Kerana takdir Allah dia tidak akan beriman Jelasnya, maka itu tidak terkait dengan irada kauniyah di situ. Terkaitnya dengan irada apa? Irada syar'i. Baik. Kemudian perbedaan dari sisi yang keenam. perbedaan dari sisi yang keenam. Dua irada sekaligus berkumpul pada seorang yang taat. Irada kauniyah dan kodaria berkumpul pada seorang yang apa? Taat. Jadi keimanannya Abu Bakar. Itu irada apa? Kaunia dan irada syariah. Allah menghendaki Abu Bakar beriman, menakdirkan. Dan Allah cinta keimanannya di Jadi ini sekaligus irada kaunia dan irada apa? Syariah. Baik. Irada kaunia bersendirian pada kekafiran orang kafir, maksiat orang yang bermaksiat. Jadi kalau kafir kafir dia menjadi kafir Dikatakan Allah menghendaki dia kafir Kehendak apa? Kauniyah saja Iya Jelas ya? Maka itu terjadi Kerana kehendak Allah Apa Allah kehendaki pasti terjadi Tapi sudah berlalu ya Iradah kauniyah belum tentu dicintai Oleh Allah Iradah syariah ya bersendirian pada keimanan orang yang kafir atau ketaatan orang yang maksiat. Jadi kafir diajak beriman. Si fasik diajar taat, dihendaki untuk taat, dihendaki untuk beriman. Ini kehendak apa? Kehendak syar'i. I. Ya. Kehendak Allah yang bersifat syar'i, irada syar'iyah. Tapi si kafir mungkin dia beriman, si fasik mungkin dia taat dan mungkin tidak beriman, mungkin tidak taat. Jelas ya? Maka ini tiga kondisi. Iroda kauniyah dan syariah berkumpul pada hak orang yang taat. Iroda syariah pada kekafiran orang yang kafir. Kemaksiatan orang yang maksiat. Dan Iroda syariah. Yang kedua tadi Iroda kauniyah pada kafir orang yang kafir. Kemaksiatan orang yang bermaksiat. Dan Iroda syariah pada keimanan orang kafir. Dan ketaatan orang yang apa? Bermaksiat. Baik. Ini kalau dipahami enam perbedaan antara irada kauniyah dan irada syar'iyah maka akan banyak sekali membantu seorang hamba lepas dari syubhat penyimpangan-penyimpangan di pembahasan apa? takdir. Sekarang saya beri contoh ya penerapan Orang-orang Mu'tazilah iya. Dari kalangan Qadariyah An-Nufah, Qadariyah Majusiyah mereka ini Mengatakan bahawa Kalau si hamba berbuat maksiat Maka perbuatan maksiat hamba itu Adalah kehendak hamba sendiri Bukan kehendak Allah Ini benar atau tidak ini? Ha? Saya yang benar atau tidak? Salah, Salah. Karena sudah menyelisih kaidah yang ketiga tadi Kaidah yang ketiga segala yang ditakdirkan Terjadi dengan apa? Kehendak Allah Ini dia katakan bukan kehendak Allah Kehendak siapa? Si hamba Ada lagi ucapannya yang lain Di masalah yang kompat nanti Dia katakan itu perbuatan hamba Ciptaan hamba Bukan ciptaan Allah Jadi perbuatannya bermaksud Itu ciptaan hamba sendiri Bukan ciptaan Allah Ini orang-orang mu'tazila Kenapa dia berkata seperti itu Ini lihat Apa yang menjadi sebab dia jatuh dalam penyimpangan Orang-orang mu'tazila berkata Kejeraikan tak boleh dinisbatkan kepada Allah Maha suci Allah menghendaki hambanya apa? Berbuat zina, mencuri, merampok. Kan begitu? Iya. Jadi mereka mengatakan Maha suci Allah menghendaki hal itu untuk hambanya. Kalau begitu, perbuatan hamba di sini, perbuatannya sendiri, kehendaknya sendiri. Iya. Dan ini kekeliruannya. Kalau dia paham pembagian irada mudah saja. Di sini si hamba berbuat maksiat, itu irada apa? Irada kauniyah. Allah menghendakinya secara takdir Apakah Allah cinta jawabannya apa Tidak Allah cintai Sebab itu irada apa kauniyah. Jadi ucapan mereka Kalau Allah menghendaki seperti itu Berarti Allah mencintainya meridainya, Itu sudah salah dari asalnya nah, Ini menyebabkan mereka jatuh di dalam apa Di dalam kekeliruan Iya Baik Saya berikan ayat-ayat yang Membedakannya antara dua irada supaya jelas. Sekarang ayat Al-Qur'an Allah berfirman wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau Allah menghendaki kejelekan pada suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Sini wa arada, Allah menghendaki kejelekan pada satu kaum, tidak ada yang bisa menolaknya. Irada apa di sini dalam ayat? Nirada kauniyah, sebab tidak ada yang bisa apa? Manolak. Suatu yang pasti terjadi Itu sifatnya apa? Ya Iradah kauniyah Ayat lain Faman yuridillahu ayyahdiyahu Yashrah sadarahu lil-islam Waman yurid ayyudillahu yaj'al sadarahu Dayiqan harajan Ka'annama yasa'adu pissama Barang siapa yang Allah kehendaki Dia dapat hidayah Allah lapangkan hatinya dengan keislaman Dan barang siapa yang Allah kehendaki Dia tersesat Allah akan buat hatinya itu sempit Sesak Seakan-akan dia naik ke langit Ini irada apa ini? Ini dua-duanya irada Kauniyah Baik Yuridu Allahu bikumul yusrah Wala yuridu bikumul usur Allah menghendaki untuk kalian Kemudahan Kehendak apa ini? Kauniyah atau syari'ah? Hah? Nah, sekarang kemudahan terjadi pada setiap orang atau tidak? Berarti ini roda apa? Ini roda syar'i. Ya. Allah menghendaki secara syar'i kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usur. Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Tidak menghendaki apa? Secara syar'i atau secara kauniy? Tidak menghendaki secara syar'i. Ada beschara kauniy terjadi kesusahan. Jelas ya? Ada kesusahan di tengah manusia Ada kesusahan dalam hidup Ada kesusahan di hari kiamat Kan begitu Baik Wallahu yuridu ayyatu ba'alikum Allah menghendaki memberi taubat kepada kalian Iradaba Iradashar'iyah Jelas ya Wallaki yuridu liutakhirakum Akan tapi Allah menghendaki mensucikan kalian Iradaba Iradashar'iyah Ini contoh Kalimat irada, sifat irada. Dan terbagi dua. Ada irada kaunia dan ada irada apa? Syariah. Ia. Dan ini jelas ya. Ini terkait dengan pembahasan Masya. Untuk pelengkap di sini supaya kita paham ini kaedah. Di dalam syariat itu ada perkara-perkara yang dibagi menjadi dua. Menjadi syariah dan menjadi apa? Kaunia. Bukan cuma irada saja. Ia. Ada kalimat-kalimat lain. Selain daripada apa? Iradah. Nah. Ini diuraikan oleh... Syekhul Islam Ibn Taymiyyah... rahimahullahu Ta'ala... ...di Syifa'ul Alil. sebagaimana apa namanya... ...di al Majmuul Al-Fatawa. Jilid 8. Dan sebagaimana diuraikan juga... ...Oleh Ibn Al-Qayyim Rahimahullah. Di bab khusus Ibn Al-Qayyim terangkan. Di bab yang ke-29... Dari kitabnya Syifaul Anwar. Nah, jadi Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahawa ada beberapa perkara yang terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Ia, di antara hal tersebut yang beliau beri contoh adalah al-Qotob. Al-Qada di dalam kitab Allah ada dua, ada Qada kauni dan ada Qada apa? Syar'i. Contoh Qada Falamma Qadayna alaihi al Maut. Begitu kami Qada kematian terhadapnya. Ini Qada apa? Kauni. Kami tetapkan dalam sifat kauni pasti terjadi kematian terhadapnya. Yang bersifat syar'i. Wa Qada Rabbuka Al La Ta'budu Illa Iya. Al Aya. Dan Rabbah menetapkan. Kamu tidak beribadah kecuali dia. Kata di sini bersifat apa? Hah? Bersifat syari. Perbedaannya sama itu tadi ya. Dengan perbedaan irada. Begitu cara membedakannya. Iya. Kaida-kaida membedakannya seperti itu. Baik. Demikian pula diantara yang terbagi dua adalah al-hukum. Hukum itu terbagi dua. Ada hukum kauni. Dan ada hukum apa? Syari. Iya. Allah berhak menghukum Katakan wahai Robku berilah hukum dengan kebenaran. Ini sini hukum dengan kebenaran. Ya, ini hukum bersifat apa? Ah, bersifat kauni di sini. Jelas ya, minta ditetapkan dengan kebenaran. dalikum hukmullahi yahkum baynukum. Ya, ada pun yang bersifat dini, itulah hukum Allah yang Allah hukumkan diantara kalian. Ayat di surah apa namanya? Apa nama suranya? Ya Allah di dalamnya. Ya Allah di dalamnya. Ya di dalamnya. Ya Allah di di situ hukum yang bersifat apa? Bersifat dini. Jadi ada yang kau ni, ada yang sifatnya dini. Jelas ya? Jadi harus pandai dibedakan. Tapi kadang dimaksudkan di dalamnya dua sekaligus. Iya. Nah. Kadang diinginkan dengannya dua sekaligus. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir di hukum Rabbika bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu hukum di sini yang diinginkan apa hukum kauni dan hukum apa syar'i antum perhatikan ya lafat lahad supaya paham kenapa para ulama membagi sabar menjadi tiga ada sabar dalam menjalankan ketaatan sabar dalam meninggalkan larangan dan sabar dalam menerima apa ketentuan kerana sabar terhadap hukum Allah Ada yang bersifat hukum syari Itulah sabar dalam ketahatan Sabar dalam meninggalkan apa? larangan. Dan ada sabar dalam hukum qawni Itu sabar dalam menerima apa? Ketentuan Allah Ya supaya kita tahu ya Pembagian-pembagian itu Kenapa muncul penafsiran-penafsiran Itu dasarnya, dasar ilmi Ini kaida-kaidanya Untuk mudah memahami Baik Diantara Hal yang mempunyai apa namanya uh, Pembagian Menjadi dua juga adalah Al-Kitabah Ada Kitabah Kauniyah dan ada Kitabah apa? Syariah ya. Sudah berlalu ya zaburi Sungguh kami telah tulis dalam Az-Zabur Itu sudah ditakdirkan maksudnya nah Dan kadang ada Kitabah Syariah Kutiba Alaikum As-Siyam Ditulis atas kalian As-Siyam Maksudnya dari sisi Syariah Baik, ada yang lain juga seperti al-amr perintah. Ada amr kau ni, ada amr apa? Syar'i. Amr kau misalnya, inna ma amruhu ida arada shay'an ayaku lalahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah. Kalau dia menghendaki sesuatu, dia berkata terjadilah maka terjadilah sesuatu ini. Perintah apa di sini? Kau Jelasnya? dan ada perintah yang bermakna perintah syar'i. ya inna allaha ya'mur bil adl sungguhnya Allah memerintah dengan apa keadilan wal ihsan wa itaidil kurban inna allaha ya'mur antu addul amanati ila ahliha maka ini perintah sifatnya apa sifatnya syar'i. Di antara kalimat juga yang terbagi dua ada apa idin sudah berapa ini kita Tulis tadi. Yang pertama tadi apa? Kaba. Eh, pertama roda ya. Yang kedua kaba. Yang ketiga apa tadi? Hah? Hukum. Yang keempat? Hah? Idin. Yang kelima? Hah? Almar. Baik. Iya. Jadi sekarang sudah sudah uh, sudah lima ya? Ya, saya ulangi, irada kemudian qawah, kemudian hukum kemudian kitabah kemudian kelima, amr berarti sudah lima sekarang yang keenam, idin idin itu ada idin syari, ada idin apa? Kauni. ya. yang bersifat qawni misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala wa mahum bi darri nabihi min ahadin illa bi idnillah mereka tidak bisa membahayakan siapapun kecuali dengan izin Allah izin di sini mananya, apa ya, kauni maksudnya dengan takdir Allah ya, ingatnya kauniya qadariya, itu selalu berkaitan kauniya qadariya, syariya apa diniya contoh yang dini ya, contoh diri firman Allah subhanahu wa ta'ala ma katak tum millina aw taraktumuha kaimatan ala usulihah fabi idnillah di sini, fabi idnillah dengan idin Allah. Maksudnya dengan hal yang diperintah oleh Allah dan diridai. Kalau memang diperintah oleh Allah memutusnya, memotongnya di situ. Barulah potong. Kalau ada perintah. Dengan idin. Yang ketujuh. Al-ja'al. -ja al. ya, ada al-ja'alul kawni dan ada al-ja'alul apa? Al-syari. Ja'ala ya. Ja'ala itu menjadikan. Ya. Nah, seperti firman Allah wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaj. Az Allah menjadikan untuk kalian istri-istri atau pasangan-pasangan dari diri, diri kalian. Di sini ja'ala dijadikan apa? Qauli atau syar'i? I"? Ini sifatnya qauli. Ditakdirkan setiap manusia dijadikan ada pasangan. Nah, yang bersifat syar'i, ja'alallahu al-ka'batal baital haram qiyaman linnas. Allah menjadikan Ka'bah itu Sebagai bait al-haram. Supaya manusia melakukan qiyam di dalamnya. Di sini sifatnya apa? Dini, syari. Allah menghendakinya. Itu sudah berapa? Tujuh. Yang kedelapan Kalimat. Ada kalimat kauniyah dan ada kalimat apa? Syari. Kalimat kalam. Ada yang bersifat kauniyah dan ada yang bersifat syari. Seperti firman Allah wa tabbat wa tamat kalimatu rabbika sidaqan wa adala telah sempurna kalimat Rabbmu kejujuran dalam bentuk kejujuran dan apa? keadilan ini sifatnya kauni sudah sempurna nah ada pun yang bersifat apa namanya dini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa in ahadun minal musyriki nastayyaruhu ka fa'irhu hatta yasma' kalam Allah. Kalam Allah dia mendengar kalam Allah maksudnya kalam syar'i. Dan kadang berkumpul ya dua sekaligus, kauniyah dan syar'i. Seperti pada uh, tentang Maryam Allah firman wasaddaqat bikalimati rabbiha wa kutubi. Dan Maryam membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya dia beriman kepada kalimat rohnya berarti dia beriman kepada kalimat Allah yang bersifat kauni dan bersifat apa? syar'i. perhatikan ya cakupannya Jadi kalau anda tahu pembagian-pembagian ini dan baca ayat-ayat itu luar biasa di dalam menyelami makna pada ayat di dalam menjabarkan kandungan kerana itu sebagian ulama satu ayat mereka tafsirkan dalam beberapa majlis satu ayat Karena memang dari kandungan Kalimat-kalimat syar'i, kalimat-kalimat dalam Al-Quran dan Hadits itu cakupannya luas, mana yang mendalam? Ya. Ini sudah berapa ini? Hah? Lapan. Yang ke sembilan, al-baath. Al-baath ada yang bersifat kauni ni dan ada yang bersifat apa? Syar'i. Nah, yang bersifat apa namanya? Kauni ni misalnya. Fa ja wa'du lana. Kalau sudah datang Hal diancam Pada salah satu dari keduanya Maka kami akan kirim Utus kepada kalian Dari hamba-hamba kami Jangan-jangan dianggap bahawa Diutusnya hamba ini Allah cintai Orang yang berbuat kerusakan ini Tidak Tapi ini pengutusan dalam sifat apa? Kauni Sudah dimaklumi ya Yang bersifat kauni Mungkin Allah cintai dan mungkin tidak dicintai. Ya. Jadi perhatikan penggunaan qauni dan syar'i ini ini berlaku pada seluruh kalimat ini. Mana-mananya supaya lurus pemahaman. Kalau tidak didudukkan seperti itu, dia bisa banyak keliru memahami ayat-ayat. Ya, -ayat. dan bisa banyak dibisiki oleh syaitan dari syubhat-syubhat. Tapi kalau dia kuat pemahamannya insyaallah akan mudah dia memahami. Contoh albat yang bermana syar'i. Waladzi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum, diala Allah yang mengutus di tengah lumiyin orang-orang Arab seorang rasul di tengah mereka. Ini pengutusan bersifat apa? Ha? Bersifat syar'i. Allah mencintai. Baik, sudah 9. Yang ke Al-irsal. Al-ba'ts pengutusannya pembangkitan. al-irsal -irsa, al pengutusan juga. Irsal ada yang bersifat kauni. Alem arsalna, alem tera'anna arsalna syaitina, ala kafirina ta'uzhum azza. Ia. Tidakkan kamu melihat bahwa kami mengutus syaitan-syaitan terhadap orang kafir itu melakukan azza terhadap mereka. Ini bersifat apa? Bersifat kau Kalau bersifat dini, wadhi arsal rasulullah bil huda wadhi nilhak. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan apa? agama yang lurus. Jelas ya? Iya. Jadi ada yang bersifat kauni, ada yang bersifat dini. Baik. Yang ke berapa sekarang? Yang ke sebelas, at-tahrim. Ada Al tahrim bersifat kauni, pengharaman kauni. Naam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa haramun 'ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un." Haram terhadap satu kaum yang kami telah binasakan. Haram mereka itu kembali lagi. Tidak mungkin dia kembali lagi kalau sudah dibinasakan. Ini haram bersifat apa? Kau ini tidak. pasti terjadi selama-lamanya tidak akan kembali. Dan yang kedua, tahrim bersifat bini. Bersifat pengharaman agama. Hurrimat alaikumul maita. Diharamkan atas kalian apa? Bangke. Dari sisi hukum syar'i diharamkan. Iya. Hormat alikum ummahatu kum dan seterusnya itu dari sisi hukum apa? Hukum syar'i. Yang kedua belas al-ita pemberian ada ita kau ni dah ada ita apa? Syar'i. Wallahu yuutimul kahu meyasha Allah memberi kekuasannya Allah memberi kekuasaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sini memberi Bersifat apa? Kau ni ya. Jadi kalau Allah sudah menghendaki Siapa diberi? Terjadi Sebagaimana yang Allah Kehendaki Tidak ada yang bisa Menolaknya Jelasnya, Baik Tidak ada yang bersifat dini Ita bersifat apa? Dini bersifat syari ya. Apa yang dibawa oleh Rasul Didatangkan oleh Rasul Terimalah dia Didatangkan di sini bersifat apa? Syari Nah Baik ini berapa kalimat ini Hah? Sudah berapa tadi 12 ya Baik Jadi sudah 12 kalimat Ya Dah ada kalimat-kalimat lain sebenarnya Selain daripada 12 ini Ya dan ini saya kira cukup memberikan kepada kita gambaran ya akan pembagian-pembagian kalimat-kalimat ini ya. nah, masih ada uh, Al-Insya, Al-Insya belum ya terus ke-13 juga ada Al-Qurh Al-Qurhu itu juga terbagi dua ada Kurhun Syari, ada Kurhun Kauni nah baik seperti yang bersifat kau ni untuk kurhwalakin karihalallahu bi'asahum, bi tapi Allah benci mereka berangkat. Maksudnya secara kadarik kau dibenci mereka tidak berangkat. Ada yang bersifat syar'i. Ia wakarrahailai kumul kufra wal fuso kuali syiat. Allah membuat kalian itu benci kepada apa? Kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Nah, baik. Jadi ini perbedaan Atau diantara kalimat-kalimat semuanya Jumlahnya ada 14 kalimat ya, Dan mungkin saja ada kalimat yang lainnya, Ada hal yang lain Cuma ini yang ada di dalam pemaparan Syekhul Islam Ibn Timi dan Ibn Al qayyim Rahimahumullahu ta'ala Ya Maka kalau seorang pandai Mendudukkan posisi-posisi syari Antara qawniya Qadariya dan syariya dinia Maka dia akan pandai Di dalam memahami nasnas -nas. Akan luas wawasannya. Akan luas wawasannya. Baik. Jadi selesai sudah ya. Kita membahas tiga dasar pokok dari keimanan kepada takdir. Untuk kelanjutan pembahasan insya Allah kita kaji. Di sesi yang akan datang. Sementara saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabihamdik. Asyadu allah ilahi illa anta astagfir kawatu ilaih. Walhamdulillahirrahmanirrahim.